«Замовляйте покоїк», – мовимо це нас, і оба війшли до реставрації. Розділ другий. Поки Стальський бігав та балакав з кельнером, потім і з старшим кельнером, далі з самим шефом реставрації, Рафалович стояв на вузенькій веранді перед реставрацією і відділеній від вулиці залізними штахетами і обставленій великими олеандрами в дерев'яних шопликах. На веранді стояло кілька дерев'яних столиків, круглих і обтягнених цератою, так що здалека могли виглядати як марморові. Веранда виходила на південь і пеклася на сонці, то при столиках не було нікого, та й знутра реставрації не чути було такого шуму, який свідчив би про велику купу гостей. І місто жило ще переважно патріархальним життям. Найбільша частина людей із тих, що могли позволити собі на порядний обід, столувались вдома, в сім'ях. До того ж це було літо, пора вакацій. Заможніші, що бували тут звичайними гістьми, повибирались на село, на купелі або й так у гори, і в реставрації було досить пусто. Та Рафаловичу байдуже було до сього. Походжаючи по веранді, поки там до нього готовили окремий покій, і поки Старський третій раз розповідав, як то незвичайного гостя має реставрація і як близько він з ним знайомий, меценос силкувався відсвіжити в своїй пам'яті образ цього свого колишнього вчителя. Правда, його незвичайна пам'ять допомогла йому по кількох хвилинах напруженого шукання віднайти його назву, розпізнати фізіономію Стальського, хоча від часу, як вони, видались минуло звиж 25 літ. Але Рафалович чув, що за тим першим образом у його дямці тягнеться ще щось, якесь неяке сне, але болюче, неприємне чуття. І тільки не настане балакання Стальського, не дає тим споминам виплести наверх і дійти до повної свідомості. Та тепер, коли Стальський віддалився на хвилю, Рафалович напружив ще раз свою пам'ять, і давні спомени звільно почали вириватися в душі. Ах так, Стальський був поганим інструктором. Рафалович, малий, слабовидий хлопчина, дуже боявся його, вусатого і зовсім дорослого парубка. І мав причину боятися. Знаючи, що хлопчина сирота і має тільки опікуна, сільського священика, Стальський держав хлопчика остро, не стільки вчив, скільки бив, штуркав і всякими способами карав його. Облесний супротив його опікуна, він був брутальний супротив нього, ніколи не заговорив щиро, а все або з гнівом, або з кпинами. Рафалович, що й тепер аж стрепенувся, мов від наглого подову холодного вітру, коли пригадав собі той настрій і вічного страху суму і отупіння, в яким находилась його дитяча душа цілого півтора року, поки Стальський був його інструктором. Тьому живо стала в пам'яті та дика, безтамня радість, з якою він повітав відомість про те, що його інструктора відібрали до війська і що він уже не буде під ним. І ще одно пригадалося Рафаловичу. Одна дрібниця, що не мала зв'язку з його шкільною наукою, але характеризувала Стальського, найсильніше вбилася в його дитячу пам'ять, і довгі літа мулила його, мучила і боліла, мов тернина, вбита в живе м'ясо. Факт був такий. Стальський жив на одній квартирі з малим Рафаловичем. Опікун привозив малому харчі з села, і одного разу, перед святами, привіз добрий шмат ковбаси, також для Стальського. Сей поділив собі ту ковбасу на рівні порції так, щоб вистачило йому на два тижні. А боючися, щоб хто не вкрав йому цього добра, на квартирі жило ще кілька школярів, Сховав її десь у скриток, звісно, і тільки йому самому. Мудро виміркував він той скриток. Жоден школяр не міг знайти його. Кілька день усе було добре. Та одного разу Стальський влетів до кімнати весь червоний, лютий і накинувся на першого ліпшого школяра, що попав йому під руку. «Де моя ковбаса?» «А хіба я сторож від твоєї ковбаси?» і Відповів сей «Напів з острахом, а напів з сміхом». «Ти мусиш знати, во смієшся!» – кричав Стальський, попадаючи щораз у більшу лютість. На щастя, школяр, до якого він причепився, був із одного класу з ним, і хоч молодший, та проте сильний і відважний. На меншого був би Стальський, зараз кинув з кулаками, на нього не смів. «Сміюся, бо мені смішно», – відповів сей. «Чого смішно?» «Того, що ховаєшся з тою смердючою ковбасою», – Мовби ми всі тут тільки чигали на неї, а проте таки наскочив на якогось злодія. Певно, кіт занюхав, докинув мов знехоця інший школяр, що сидів при столі і робив задачу. Стальський став раптом, мов облитий водою. Справді, він і не подумав про це. Не що, тільки кіт, бо коли б людина, то була би взяла всю ковбасу, а то щось розірвало бібулу, якою вона була обвинена, і витягло тільки один кусник. Він постановив собі допильнувати, зловити злодія. Півдня ходив він у глибокі задуми, вимірковуючи, як би це зробити. Врешті видумав хитре сельце, наставив його в своїй криївці і пізно вночі ляг спати. Десь коло півночі всіх у хаті збудив страшенний м'явкіт на стриху. Стальський зіскочив зі своєї постелі, немов і досі не спав, і тільки ждав всього. Ага, маю злодія, маю злодія шептав він, затираючи руки. Засвітив свічку і встромив її у ліхтарню, а потім, взявши мішок, подався на стриг. За хвилю вернув із закровавленими руками. Кіт, видно, розуміючи, що йому грозить, хоч у сильці боронився завзято. Але сталь скимав його в мішку, потрясав ним, бив до одвірки, копав ногами, а потім, зав'язавши добре, замкнув до своєї скриньки і ляг спати. Те, що було потім, чотири чи п'ять день, Рафалович згадує, як якийсь страшний, обридливий сон. Стальський мочив кота найрізнішими способами, його мішку на осліп і вішав за шию, прищамивши хвіст, розколеним з одного кінця поліном. Виривав пазури, випікав очі, колов шило, напихав у ніс товченого перцю і скла. М'явкіт, жалібний писк нещасного кота, чути було здалека. Хоча Стальський робив свої казівські операції в садівницькій бутці, що стояла серед широкого саду, далеко від людських хат. Рафалович ще раз стригнувся, пригадавши собі, як він усі ці ночі, шуючи далеко до ім'яв кіт, не міг заснути, і як одного вечора зо сльозами цілував руки Стальського, просячи, щоби дарував життя котові. Але його просьба була даремна. По п'ять кіт таки здох. Здається, його доконав сильний мороз. Але малому Геневі ще довгий час щоночі причувалося жалібне м'явкання і котячий писк, мов плач малої дитини. Він кидався крізь сон, кричав і плакав, а рано вставав змучений, з болем голови і закислими очима. все це згадав тепер Рафалович, ходячи по веранді. Колишній страх перед цим чоловіком змінився на обридження і глибоку антипатію. «Чогосе він признається до мене», – думав Рафалович чого тішиться і заскакує, мовби ми були Бог знаєкими приятелями. На ці питання він не знаходив відповіді. І він не був забобонний і не вірив у стрічі.